Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Poštovana braćo i sestro Islamu. Na samom početku ja tražim izvinjenje. Zbog kašnjenja, mada je bilo tehničke prirode, nisam jednostavno mogao da uđem. A što se tiče onog što je planirano večeras, to je znači, da se odgovori na pitanja i odgovori umjesto što je trebalo biti u srijedu pa je odgođeno odnosno zbog određenih stvari nije moglo biti pa pa je danas pomjereno pa tako da laho pomoć ima otprilike neki nešto između 13 15 pitanja što je što je ostalo otprilike pa da odmah krenemo da ne duljimo oko toga što se tiče prvog pitanja ono glasi kaže assalamu alejkum alejkum salam wa rahmetullahi wa barakatuh kaže muzika zabranjena muzika zabranjena muzički instrumenti i tri tačke kaže šta je silahijama i koncertima koji reis i ostali organizuju ovako je došlo pitanje odgovor Mislim da ne ima smisla da se postavlja meni ovako pitanje, nego da se pita onaj o čijem upražnjavanju ovog harama se radi. Pošto pitanje je došlo došla sama konstatacija, je onaj koji pita potvrđuje i zna da je muzika zabranjena, da je upotreba muzičkih instrumenta zabranjena, a ovo koji, koji to radi koji organizuju te festivale, koncerte, muzičke, ramazanske, mevludske ove i lone. Znači ima smisla nimo uputiti to pitanje. E, pogotovo ima smisla uputiti to što se pozivaju na hanefijski mezeb. A hanefijski mezeb je po pitanju muzike i muzičkih instrumentata, može se komutno reći najstroži i najžešćiji u smislu harama, o oharamljivanja toga. Naravno, jel, oni će naći izlaz u tome, a to je da ima učenjaka koji su dozvolili, a ti učenjaci se u stvari pojavili tek u četvrtom stoljeću, Ebuhamed Hamed Gazali i, i prije njega Ibn Hazm. Oni su prvi što je opće poznato, jel, došli sa stavom da je dozvoljena muzika, odnosno pjesma sa muzičkim instrumentima. Da ne ulazimo detalje toga, naravno da su u tome priješli, to četiri mezeba su na, na stavu da je muzika zabranjena e, sa muzičkim instrumenta, A što se, tiče, e, što se tiče pjevanja bez muzičkih instrumenta, oko toga je e, veliko razilaženje. Oko, to je ono što je poznato u Fiskim knjigama gdje se spominje jel, razilaženje učenjaka oko, oko pjevanja, gina što se zove. Znači, misli se na pjevanje bez muzičkih instrumenta mislisno znači u kojoj je odneseno melodija melodično pjevanje poput današnje elihija kasida o tome su učenjaci razmišljali da li je to dozvoljeno i dozvoljeno a što se tiče muzičkih instrumenata to uh, oko toga nije bilo poznato uh, poznato razloženje normalno kod onih učenjaka čiji se stav uzima u obzir jel na, tome su, uh, na tom stavu su četiri mezeba i svi jel, učenjaci sve do prvo, do do početka jel, do, pred kraj 3. stoljeća do početka 4. stoljeća kad se pojavljuju odnosno 4. 5. određeni učenjaci koji koji govore da nema dokaza jasnog i preciznog da je muzika zabranjena. Naravno kada govorimo o ovoj temi jel, iako nije to bilo nije bilo u pitanje nije, nije došlo. Znači konstatacija u pitanju bilo da je muzika zabranjena da su muzički instrumenti zabranjeni. Pa, prema tome, nema, nema, nema potrebe da se navodi ovdje švijenski dokaze iz Korana i suneta koji ukazuju na zabranu muzike. A ono što je u drugom dijelu pitanja spomenuto, je li to treba pitati oni koji to rade, iako on nalazi izgovor u ovoj stvari, u tome da ima određenje šanske su dozvoli, znači mimo hanefijskog mezeba, i također i nalazi tu u još jednoj drugoj stvari, kako to navodi doktor fikret karčić u svom pojašnjenju kada pojašnjava jel šta je islamska bošnjaška tradicija pa kad kaže da radi da oni radi takođe po, po jednom pravilu a, a to je da se da se prilagođavaju e, mukteba zaman shodno vremenu e, vremenu u kojem žive pa tako jel izlaze iz mezeb anefiskog shodno vremenu u kojem žive znači uzimaju stavove koje kod alaraju ovom vremenu od nekih drugih učenjaka ili čak ili I e, ako ima stavu ako za uglavnom da se prilagodi ovom vremenu stanju u kojem živimo. I u tome se traži izlaz i na, na tom je izgrađena posebna jel, teorija kako je to od islama i kako treba tako raditi. Pogrešno tumačujući e, jedno fiksko pravilo, tagayur al-ahkambi, tagayur izjeman, e, promijeni e, propisa, propisa, shodno promijeni e, vremena u kojem se živi. Pa je površno pretumačenje na to pravilo, pravilo se apsolutno odnosi na to da, da da može prije prije nekoliko stoč, stoljeća da bude nešto haram, a da dođe danas da bude halal. Jel? Da, znači, jedna stvar, kada došlo širijski, dokazim, širijaskim tekstovima, došlo da je haram i da nakon 5, 6 e, i više ili manji stoljeća dođe pa da bude halal. Jel? Tako nešto ne postoji u širijetu, nego to pravilo se odnosi na određene stvari u šerijatskim prostorima koje se vraćaju na urf, na običaje, gdje je šerijat ostavio šerini da se vrati na običaj poput određivanja e, nefake ženi, odnosno izdržavanje ženi i druge slične stvari jel, je gdje je ostavljeno prostora gdje se vraća na urf i shodno vreme se žive, a ne na to da se može da može biti muzika halal e, haram 1300 godina pa da dođe zadnjih stotilnog godina bude halal. Takvo nešto u ne postoji i e, ne priliči da mu se pripiše. Hele, ne ise da neduljimo oko toga, pošto nije pitanje bilo o propisu muzike, nego o onom što je spominuto jel, e, koncert, koncertima i tome slično, to ima smisla pitati one koji koji to radi. Jel. Jer ode nema smisla sada se jel, priča protiv onih koji to radi tako Je li to ne priliči na, na lako mjesto? E, deveto pitanje. Kad žena koja se razvede od muža, posle razvoda nema pravo na podjelu zajedničke imovine, kao što je to po državnom zakonu. A šta na primjer? Ako su i muži i žena čitav život ulagali u kuću, stan, auto i tako dalje, tri tačke, da li to ostaje mužu ili kako se to već dijeli džezakumullah hayren hayrul ceza? Prvi dio pitanja a kaže posle razvoda žena nema pravo na polje zajedničke imovine kao što je to po državnom zakonu. Prvo nije, nije dobro formulisano pitanje, jel? U kom smislu nije dobro formulisano? U smislu jel da islam i te kako vodi računa o tome čiji je imetak u prilikom zajedničkog života između muže i žene. Odnosno, e, mora se znat, i treba voditi računa o tome, da se zna precizno koji, e, št, koji je metak od muža, a koji od žene. I kada se to zna, e, i pri, e, prilikom razvoda, onda postoje jasna stvar koji metak je njen i ide sa njom, a koji metak je njegov i ostaje sa njim. Tako da nije opće pravilo, kao što ovdje spomenite, kaže da poslije razvoda e, žena nema pravna e, na podijelu zajedničke imovine. Prvo, e, nazvano je da je to zajednička imovina. A ako je zajednička imovina, onda to ispada da se nije u zulumčini, jer da se uzima njena najmovina. Greška da se to nazove zajedničkom imovinom. E, ako nije zajednička. Odnosno, da budem precizniji, Znači, ako je žena se udala i došla kod čovjeka u njegovu kuću, ili on je napravio kuću, on je onaj koji radi na poslu određenom, i cijelo vrijeme dobija platu i stiče i od njegovog se noca pravi i kuća i država, obita, čitave i tako dalje. Sa njim žena učestvuje u tome. Učestvuje kao njegova supruga, u, u pomaganju, spremanju, u svemu ostalom, znači što je opće poznato, e, nakon toga jel, a, kojim pravom žena može reći jel, da je da je to njim zajednički imetak, jel? Ako je čovjek sticao taj imetak, zarađivao ga na način kako je zarađivao, sve jedno u firmi ili privatni ili bilo kako. A ona nije došla sa svojim imetkom. Nije došla sa svojim imetkom. Znači po komu osnovu ona može reći da je to njen zajednički imetak? Zajednički imetak se može reći ako je ona došla sa svojim imetkom i ulagala i ona svoj imetak ulagala u, u, u ono zajednički što rade, pravi, imaju firmu ili, ili zajedno ulagala svoj imetak u pravljenje kući i tome slično. Jel? Znači ako je ulagala svoj lični imetak onda može reći da je, da je zajednički imetak, odnosno da je njen imetak onaj dio koliko je uložila, onaj procenat koliko je uložila. Ako je cijelo vrijeme on taj koji je sticao imetak i od tog se napravila od je nastao taj imetak koji je nastao nakon razvoda koji je ostao nakon razvoda ne može se režeti u zajednički imetak Osim u jednom slučaju ako žena jel, na samom početku ili toku rada određeno da ona kaže čovjeku ja hoću da, da moj rad, moje pomaganje sa tobom u radu pravljenja kuće i slične stvari da ti mene uračunaš u ovaj metak u smislu u smislu znači da, da, da ja u ne radim džabi nego da ja dobijem znači da oni sklope dogovor i da se daje dogovor po mogućnosti i zavedene nekako da ona ima pravo zbog ulaganja truda u, u zajedničkom izgrađivanju znači te neke materijalne stvari znači da je on joj naplati njen trud i ako on na to pristane Znači ona tada može tek reći, onda ja sam ulagala svoj dio jer ona te zaradla sa njim zajedničkim životom. A onako, znači gledajući sa, sa strani toga da, da obično što se desi kod nas, znači žena kada se uda da ona dolazi na, na imetak muža i da je on onaj koji zaređuje imetak i na kraju ako bi se razveli nači i čak iako se jel, i ako bi on umru, a ona ostala, Nači ono po, po, po zakonu držanom ili dagudsko kako go zvali. Nači ona ona po on njoj dijeli isti isti procenat, isti dio imetka, je i metka koliko i djeca što neispravno šerijsko je. Ako ima i djeca, onoj pripada jedna 8 Ako ne ima djeca jedna četvrtina, što zato Kur'ansko majatil u surnici sa Helen ne ise. Uglavno znači ovdje čita poenta u tome da se precizno zna koji je imetak čovjekov, a koji je ženin. Ako žena ima svoj imetak sa kojim je došla, ušla u brak, to je njezin imetak I to nema, ne može, može ga niko oduzeti. Naš znači ona sa šeriske strane ima pravo na taj imetak. Prema tome znači u samom osnovu se mora ta stvar definisati, a ne doći sa ovim jel da se kaže jel e, nema ona pravo na podjelu zajedničke imovine. Po kom osnovu je to zajednička imovina ako je čovjek cijelo vrijeme, čitav svog života, on je taj koji je koje je sticao i metak. On je tako koji pare i preko njeh su dolazili dolazi novac. Osim ako, ako ćemo reći da je žena dobila od svog brata, od svog oca od, od majke, dobila određeni metak, pa zajednički sa njim učestvovala. Ona je taj dio svoj, osim ako ga je poklonila svom mužu, znači ona ima, taj, na, ima pravo na, na taj dio i metak na taj dio imetka ima pravo i to nije njezin imetak, to to apsolutno nije ni muževim imetak, jel. Sa onim imetkom kojim je ona jel, došla u toku braka jel na, na samom početku braka. Prema tome znači ovde se mora u osnovi definisati jel čiji čije imetak jel. A ona je drugi dio pitanja koji šta na primjer ako, ako su i muž žena čita život ulagali kuću, stan, auto, da li da auto ostaje mužu ili kako to već kako se to već dijeli. Ako su oni, muž, žena, čita život ulagali u kuću, u kom smislu, ako je i žena i čovjek radili i ona znači, dolaza sa svojom platom i od njene plate se izgrađivalo, radilo, pravilo određen, u kuću, stan, aut i tako dalje, nema sumnje da je to taj dio imetka njen. I oniga more prijedizno od rietkoje te dio metka to je njen i ona ne treba neka da nasljeđuje, nasljeđuje niti da ga na posebn na sa posebnim nekim pravilima izuzecima uzima to ta je taj dio metka je njen lični metak osim ako ga je poklonila muž znači ako ga je poklonila znači gdje je jasno gdje je jasno da ona to daje mužu bezpovratno ako ga je dala mužu posudla da je on vrati opet je to njen hak Znači, ako je ona ulagala sa svojim imetkom, ako je radila i ona u firmi, i svojim imetkom koju je ona uložila, znači, taj imetak se procijeni i to je njen lični imetak i on se ne dijeli jer ona ga nosi sa sobom, ako se razvela, znači ona ga uzima nosi sa sobom i to je nji imetak normalno sad koliko je to moguće da se precizno ocijeni koji je, je procjena tog njenog imetka ne znam da li oko ovog ona ima neke dalje nejasnoće jer, znači čitava je pojenta u tome da se mora jasno precizirati čije i koji je metak od muža a koji je metak od ženi i to nije nikakva mahana i to ni nikakva sramota i kod nas je greška i veliki belaj što se smatra da je to nekakav zajednički imetak u samom početku braka je se smatra da žena i čovjeka žive zajedno da kao to je njihov zajednički imetak a ostvari čovjek je taj primjera da ako je stan, on je taj koji je zaradio, on je taj koji plaća, koji stiče i tako dalje. S jedne strane ili ako obo istovremeno stiču i ulažu, nema smisla da da da i ona sa tim dijelom koji ulaže, da je to njen lični imetak, A da zajedno sa njim jeo u su životu i suradnje, jel, ona izgradnju izgrađuje, ali taj dio je njen lični imetak. Prena tome, ako se tako uđe i, i, i ta, o tome se vodi računa, onda nikakvog problema na kraju ne bi trebalo biti. I ona ne treba da taj svoj dio imetka prepisuje na njega i da se vodi na nego jer je to njen lišni imjetak. Jer ako dođe do spora, onda bi se moralo ganjati preko suda, moralo bi se tužakati i tako dalje. Jer, kako kažu ovaj, advokat, kada se, kada se dva kupca ili muž i žena, kada, kada nešto hoće da zajednički rade, ne biraj na koji način će to da sklopi taj nekakvi ugovor, dogovor. Međutim, kada, kada dođe do spora, hvataju se oboje za svaku riječ koju su rekli, koja je zabilježena u stoputu nekog dogovora l da bi izvukli ono što im treba. Prvo na tome u ovim stvarima treba voditi računa, znači e, imetak žene je njen lični imetak, ona nije dužna žena, o, o, naša žena treba jednom shvatati vremena, žena nije dužna da ulaže imetak u pravljenje kuće, u izdržavanje porodci itd. Muž znači, muže onaj koji je sa strane širijata obavezan da izdržava i nju i djecu, u onom širijeskom smislu šta se potrebno pod izdržavanjem, znači ona apsolutno nije dužna ništa od svog imetka da ulaže sa te strane. Naci ona može biti e, trgovkinja, može imati i koliko hoće sa strane, a nije dužna uopće ništa da jednom hoće osvoji dobrote, je e, da posudi da čovjek i dočestvuje. E, a znači u osnovu ona nije uopće dužna da ulaže svoj imetak u je l izdržavanje poruće, sve ono što se podrazumiva udržavanje poruće, na bisestna stan, je l, na hranu, odjeću i tome slično. E, Ja mi ha da ovo što ovo što sam do sad odgovorio da je dovoljno mada je stvar suhoparna i na je možda naporna, ali to kada je već upitano, tođiko zna najbolje. Sljedeće pitanje. Sljedeće pitanje 10. ovog brojeve pitanja, zato što odpri od ostalo jel, ona, od osam pitanja pa nadalje jel, od put, zadnji put kada smo imali predavanje. Kaže eselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuh alejkum selam ve rahmetullahi Kaže da li žena koja je dojila smije piti čorokotovo ulje zbog e, zdravih sastojaka koje sadrži a da to pijenje na utiče na mlijehko koje e, doji dieta doji. Da malo potari uspjeh tako i e, odgovor na ovo pitanje e, da poštovana sestra Ako već nije kasno, ide nek pita liječnike, ljekare, jer ja nisam ljekar, ja ne poznajem šta utiče, na utiče, a e, nijem poznao da ima neki šarijatski tekst koji govori o ovoj temi. A u osnovi, jel, e, ne vidim sa kojej strane bi e, mogao doći problem jel, e, i uticati negativno jel, na ženu Doilu koja doji e, pijenju, ću rekao to, ulja, ono može samo jel, da utiče pozitivno. Čurokotevo ulje, stvari to je ulje od habetu sevda, izcijeđeno ulje od habetu sevda za koji je postanik sallallahu alim se ne rekao da je, je ono lik za sve bolesti, odnosno u kom smislu lik za sve bolesti, zato što pojačava imunitet odnosno otpornost organizma. Zato me sa ovi strani ono može samo pomoći, a ne da nešteti jel. A Allah zna najbolje opet, znači tu stvar, ako je posti pa sumnja, da može učeti negativno, Znači treba pitati ljekara jer meni to nije poznato. 11. pitanje, kaže Assalamu alaikum u Rahmetullah u Brkatu. Kaže, nedavno sam čuo hadith za koji znam da je vjerodostojan i u kojem se kaže da je Allaho poslanik sa vrlo rekao, parapraziram da će se na sunji dan pojaviti čovjek koji će imati brda dobrih dijela, a koja će postati prah i pepeo u obrazloženju obrazloženju ovo o, zbog čega Allahu poslanik sallallahu alejhi je rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi vesellem je je rekao da su to lju, da su ti ljudi bili vjernici kao i ostali ljudi da su plajali noćni nama noćni nam kada su se osamili kada ih niko nije vidio prelazili su Allahove granice kako razumjeti ovaj hadis dal se njime cilja svaki čovjek koji u osam griješi ili, ili posebna vrsta. Alauta, ja sam uh duže i da ono... e, vam odgovorn na ovo pitanje. E, odgovor, e je dat u samom, jel u samom hadisu, pa ne bi ga trebalo nešto posebno objašnjavati, jel u samom hadisu je došlo, jel znači e, e, Znači, na početku se spominje da će biti ljudi koji će raditi dobra dijela, da će čak imati nahtile i mnogo, poput namaza i tome slično, ali da, da, da će prelaziti granice, Allahove granice će činiti harame kada se osame. Kako razumjeti ovaj hadis? Baš ovako kako je rečeno. Znači, ovdje se normalno, ovdje naravno jel, kada govorimo jel, o tome ako čovjek imao toliko dobri dijela, koja su to dijela, koja to dijela mora bi trebao raditi u osami, kada se osami koje ste te, znači, granice koje prelazi da bi ta, da bi ti grijesi poništili ona dobra dijela. Naravno, ovdje se radi o velikim grijesima, jel? Znači, da bi, da kada se osami, da bi radio velike grije. Znači, kada, prima radi, ako bi imao kada se osami priliku da nekog zakine metak, da ukrade, on bi to radio. Kada se kada se osami, kad da ga niko ne vidi, primjer radi a ima priliku, primjer radi učinio bi zinaluk sve svojim očima, svojim mislima, svojim tijelom i tako dalje, kao što je u hadisima pojašnjeno. Nači u glavnom misli se znači na na na velike grije koji koji kada se znači, koji su svoj težine kao griha jel pre, i preplivaj pređu ona dobra djela koja, koja inače čovjek radi, jer, za koji su o, poznati ljudima. Tako da ovaj, ne znam s kojej strani e, može jel, ovaj hadis da, da, da, duđi, da bude nejasan. E, odnosno, e, ovdje se znači, e, cilja, e, kaže, znači, pita, kaže, da li se njime cilja svaki čovjek koji osami griješi ili posebna vrsta. Naravno, jel, e, Sina vjademo i Beno Adem su griješnici, svi svi mi griješimo. Ali ovdje u hadisu misli znači onaj koji e, u samoći kada sa sam čini grije prelazi laho granicu, znači, e, čini čini znači veliki grijehe sa kojima je poništi sva dobra djela. Poput recimo od, od ono što je došlo u ovo hadis sličan ovome je došao i također u muslimu jel, kada je kadaj poslanik sallallahu alejhi ve sellem pitao je ashabe Menil Muflis, Indekom, ko, ko se kod vas smatra Muflis, odnosno čovjek koji je bankrotirao, pa onda su onda rekli, jel, uh, to je čovjek koji je kod nas koji nema i metaka, jel, koji je izgubio sav metak, propasio sav metak, uh, pa im je poslanih sam po, pojasnio, jel, kaže, ne, Muflis je, uh, znači, Muflis je onaj koji kada dođe na sudnji dan kod Lađela Šanuhu, znači, i, e, e, imao je namaza, klanjao je, ostio je, radio je dobra jela. Nači izvršavao i nafiluje radio, ali kaže kaže ogovorio je onog, zakinuje metak ovog, narušio čast ovog, onog i tako dalje. Pa mu se kaže onda jel a, a, a, zbog tih grijeha koji je radio, koji je narušavao jel a, tuđu čast i uzimao tuđi imetak, prevare radio i tako dalje. Od njegovoj a, onda se nači oduzima, zbog tih grijeha, oduzimaju se, poništavaju se njegova dobra dijela, sve do te mjere, znači, ako nestane, jel, znači, ako nestane njegovi dobri dijela, onda se, jel, onda se, jel, grijesi od ono on, koga je ono govarao, kojeg je činio Zulum, njegovi se grijesi eh, prenosi na njegov račun, eh, zbog toga, jel, što je tako uradio. Pa kada se poveže ovaj ovaj hadis, jel, onda, onda se eh, dolazi do toga, jel, do da da postaje jasno je u stvari jel, da, da smo mi e, kao sinovi Ademovi je'l kao ljudi kao često veliki griješni da mnogo griješimo je'l da mnogo griješimo a dovoljna je činjenica to da da u šerijatskim tekstovima je došlo da Allah dž.šanu nagrađuje je'l za jedno dobro djelo e, desetoro struko pa do 700 puta i još više je. za jedno dobro dijelo. A onda dođemo na sudnji dan da nam se izjednačuje loša dijela i dobra dijela. A mi znamo, uglavnom se trudimo da radimo noga dobra dijela. Znači, činimo mnoga dobra dijela. I dođemo na sudnji dan i budu nam, primar radi, znači do, budu dijela izjednačena, loša i dobra dijela. Onda se postoje pitanje, ako smo mi za dobra dijela dobijali najmanje da to desatorostruko? Znači, koliko smo mi morali onda e, e, grijeha da radimo, koliko smo to griješili, pa da znači iz jedan chic sa dobrim djelima znači to ono matematičko računico kao radimo znači to je znači a a postavljate da viestu će, da ćemo doći tako da će mnogi od nas došao na suni dan ima takvu računcu. Znači, e, to ukazuje da, da da ćemo mnogo griješ da ljudi mnogo griješi i da ti griješ za jedan grijeh dobijaš e, znači, e, e, jedan grijeh se broji jedan grijeh ne broji se deset grije grihova a dođeš na sudnji dan i prevagnuti krije dobra djela koja se broji jedno dobro djelo 10 ili više do 700 ili više od toga. E, odnosno, da se vratim na ovo pitanje, znači, e, odgovor na ovo pitanje je došao u samom hadisu, i, i da, se, da se svodi u stvari to na velike grije, narod ne može to ne mogu to biti obične grijesi, mali grijesi koji svakoj koji čovjek svakodnevno radi, nego da su pitanji velike grijesi koji inače čovjek znači stidi se da ih uradi pred ljudima i čuva se da ih ne uradi pred ljudima, pa i zato radi na sam. Molim Allahov da nas sačuva od takvog ponašanja, da nas učini svojim iskrenim robovima i da da da, da saopodim o njemu kako na među ljudima tako i na osami a naravno je najveći dokaz iskrenosti je onako kako se opravimo kada smo sami kada se osamimo sami sa sobom kada možemo raditi određen haram a ne uradimo ga radi Allah sljedeće pitanje to je pitanje dva, kod mene 12. porijedu kaže Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh Možete li ukratko protevsiriti 62. ajet sure El Bekare u kojim se kaže u prijevodu da ni jevreji, ni krišćani ni sabijici ne strahuju strahu koliko su vjerovali u Allaha na koga tačno se cilja sa ovim ajetom da vam Allah podari svako dobro Što se tiče ovog ajeta Ovaj ajet, kao i još neki drugi, jel, a, oko njega se a, dolazi jedna nejasnoća i, i pogrešno razumijevanje i čak neki to pogrešno i tumači. A to je da ovaj ajet ukazuje na tu pogrešno znači, tumačenje, kažu da ovaj ajet ukazuje na to da a, oni koji vjeruju od, od židova, od kršćana i od sabijaca, Znači, ko od njih vjeruje u Allaha i sudnji dan i radi dobro dijelo, kaže eh, da će on biti spašen i da, te, da će ući u, u džennet. Znači, da neće goriti u vatri. Samim time, ako nije vjerovao u poslanika sallallahu alin srb. Neki ljudi na ovakav način razumiju i tumače ova jajta. E, i oko, zbog toga je vjerojatno i došlo ovo pitanje, jel? što se moglo negdje čuti da, da se s ovim ajetom dokazuje da u stvari kršćani židovi da oni, današnji kršćani židovi koji žive sa nama istovremeno ili od, od, od početka objave poslanika slavnice, da će on, on jel, da će i njihovi nisu nevjernici, nego kod njih vjeruj čini dobra djela da će Allahom izlošći ući biti spašeni ući u džennet. Međutim, ispravno razumijevanje ovog ajeta e uh, znači 62. ajat sure od Bekara u kojem uzvišeni kaže inaladina amenu walldina hadu wan-nasara wasabihin kaže oni koji vjeruju i kaže oni alldina uh, oni koji su židovi Kaže one da Sara kršćani i i sabejci, videćemo ima veliko razilaženje kosu sabejci. Men amene biddah i velau mil akhiri wa amila salihah, kaže ko od vjeruju Allaha i sudnji dan i radi dobro djelo, radi dobro. Falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufan alayhi wala hum yahzanun. Kaže njima nima čep, eh pripada nagada od njihovog gospodara. i oni neće strahovati i niti će tugovati. Neće strahovati, odnosno će doći u budućnost niti, niti, niti će znači niti će, niti će se žalosit za onom što ih je što ih je prošlo u prošlosti. što se tiče tefsira ovog ajeta, eh Ako bi se vratili je na na poznate tepsire, uglavnom ima veliko razilaženje oko toga se, na koga se misli ineladine ameno sam početak ajeta. Zaista oni koji vjeruju. Pa onaj dio ineladine ameno, sara misli se na jedove kršene, kršćanu narodno, oko toga ne razilažine, ali kaže ineladine amenu. Da se misli na da li se misli na na sljedbenika Muhameda sallallahu ili na oni koji su vjerovali prije prije dolaska Muhameda sallallahu ima razilaženje. Ali e, mnogi mukfesiri su na, na stavu da se misli u stvari e, na, na vjernike iz ovog umeta. E, također veliko razilaženje oko Sabiina. Na koga se mišli na Sabiina? Tako da je mnogi e, mukfesiri, e, poput Ibn Dževzija, e, on navodi neki 6-7 mišljenja. Ibn Kesir također navodi 5-6 mišljenja na koga se tu misli. E, jedni kažu jel, da, da, da, je, da, je to, da je to narod od... od od Međusija, koji su živjeli u Iraku i u stvari da je to narod koji je bio od Međusija, i od jehuda i od, od kršćana od od židova i kršćana koji nisu imali e, e, vjeru neku. Drugi kažu jel da u stvari, da se misli da da su oni skupina od ehl, od ehl kitaba koji su čitali Zebur, koji su imali knjigu Zebur. Euh neki e, treći mišljenje kaže da su oni u stvari da su jani oni vjerovali na neku vjeru, djere koja nije, koja nama nije poznata, nije pojašna koja je to vjera jele. Da su živeli je l u, u, u na ostrvu Mausil da su izgovarali laila, hilala la, i kako došlo u tafsirima Da su vjerovali u, u, u poslanika i da im je došao poslanik i tako dalje. Uglavnom ima znači više mišljenja, više stavova. E, bez obzira koji stav bio nije ne utječen na, na kefsirovog ajeta, ono što nas interesuje ovdje i što je, što je nasnoća u ovom, u ovom ajetu je to da e, e, kako sad e, protumačiti znači, ovaj dio ajetu kome se kaže, znači oni koji vjeruju ako uzimo da se misli na, na ovaj umet kaže i židovi kršan i kaže i, i sabijici kaže ko od njih vjeruju u Allaha i kaže sunji dan, i radi dobro. I u nastavku as se razumije, znači, da će imati nagradu da lađe šanuju, da, da, da neće se bojati, da neće tugovati. Odnosno, da će biti spašen. Jel? Pa se može razumijeti, neki mogu razumijeti, da su ude mislije, znači, da židovi i kršćani, da židovi i kršćani, danas koji žive sa nama, nakon što do, je do, do, do, došla objava Korana, da oni koji vjeruju od njih u Allaha i sudnji dan i rade dobra djela da će oni biti spašeni na ahiretu. Kao što, kao što su je muslimani mumini spašeni. E, ispravno je da se da se odje je ne, ne misli na, na novo tumačenje i da ovo tumačenje nije ispravno. Kako u kom smislu? U tom smislu je e, da je ispravno ode razumijevanje da se u stvari ispravna znamenje koje je el navodi pogotovo Ibn Kesir to podcrtao jel, da se ne pogrešno razumjelo e, on navodi el stav Ibn Abasa radijallahu anhuma u kojem se kaže el u kojem se prenosi od Ibn Abasa da je rekao kaže da prvo je naveo ovaj ajet ovaj ajet inna dinamel wala dinahadu bin nasar ayat kaže Abulah ibn Abbas radi Allah onuhuma kaže, fa enzalallahu ba'da dhalike pa Allah Žeš'anu poslije toga objavio vome jebte gajre l'islami dina fe lej yuqbele minhu vehuva fil ahireti minah hasirin kaže, onaj ko traži mimo islama neku vjeru drugu neće mu biti prihvaćena i on će biti od onih koji, koji će stradati na ahirete na, na sunnje danu oni koji će, koji će propasti odnosno iz ovog kažemo fesir, iz ovog sredzomije da hoće reći Abdullah ibn Abbas radjelao Hanhuma, da je ovaj ajet, ino da ovaj prvi ajet, znači ovaj što se pita, še Bekere, da je on u stvari, da je došlo pojašnjenje u drugom ajetu, da se po tim ajetom ne misli, ne misli da, da nakon što je došla objava Kur'ana, da židovi kršani, da ako ostanu na onoma čemu jesu, da vjeruju Allah i sunji dan i da radi dobre dela, da će biti spašeni na Ahiretu. Nego, nego, ako ne prime islam i ne povjeru Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, da oni na ahiretu, da mi neće biti primjeni znači, njihovo, njihovo vjerovanje, slijeđenje njihovih poslanika, kojim, koji su im poslani, e, i da će biti e, bit, oni koji će propasti na sunje dano, koji, koji će završiti u džehennemu. E, pa tako neki, nekim festivali penose u stvari, da je, je mišljenja Ibn Abasa, da je ovaj ajet, da je sa ovim ajetu u Suri al-Imran, da ajet me je dali islam Medidina. da je ovaj ajet i surje ali imna derogira ovaj. A tvari je isprava da ostvari ni dodroirov, uh, odnaršno. Uh, to je danavvna či da je, uh, našom ovog šejha rekao Ibn Abbas znači da je ovim eh, ajetom iz sure Ali Imran derogiran ovaj ajet da se na njih ne misli a a drugo mišljenje kaže da uopšte nije da ova ajet nije derogirana nego je ispravno njegovo značenje tumačenje to i da nema kolizije između što je rekao Abdullah ibn Abbas kada je hanuma ni, ni ovog ispravno tumačenja odnosno da se podaje to misli da oni ka vinaladina amen oni koji vjeruju u Muhammedu s.a.m. nisi se na ovaj umet tijel. Kaže, hadu", znači oni koji vjerovali, židovi, koji su vjerovali Musa a.s.a. Kaže, i normalno vjerovali, povjerovali Musa a.s.a. I, i, i umru na tome prije nego, prije nego što je došao Isa a.s.a. Kaže, kaže, e, ili kaže, da dostignu i da povjeruju unega, pri nego što je umro. E odnosno ako se pojavio da se povjeralo u Isu alejih selam. Kaže a kaže Wanassara normal misli se na oni koji su povjeravali kršćanci koji su povjeravali u Isa alejih selam. I matu i, i umrio na onome na čemu na sa čime je došao Isa a za pri nego što je se pojavio Muhammed sallallahu alejhi ve Naravno bil da budu na tevhido, ne na širku. Jel? pri nego što se pojavio Muhammed aleyhisselam, odnosno ako, su, ako se pojavio Muhammed aleyhisselam da su povjerali u Muhammeda aleyhisselam. Kaže oni a a po sabi inače spomenulo da ima jel sabejci da pod njima ima jel da se ima razilažna koga se misli, odnosno da je to neki narod koji je slijedio jel od nekog od od prijašnjih vjerovjesnika, što je najbliže mišljenje inshallah. Jer ako nisu nijim poslati vjerovjesnik i nisu imali k njim koji će slijeti, ni poslanika koji će slijeti, jel, kako bi onda mogli biti na od ovog ajeta, jel. Hele, mes, uglavnom, znači svi ovi spomenuti u ajetu, ko od njih vjeruju Allaha i su dan. I kaže i povjeruje u poslanika salallahu alim sallam, Muhammed sallam sallam koji je poslan sad. Oni koji sada, nakon što je počela objava poslanika Muhammed sallam, povjeruju u njeg, njih slijeduje ono što je došlo u ajetu. Nači, e, tumačenje ajeta ispravno na ovaj način. Nači, onaj ko je dostigao poslanika sallallahu alajhi wasallam, znači, znači ko je umro prije poslanika, znači ko je živio za vrijeme Musa alisan, pa umro, pa umro na ono što je bio od, od tevhida. Prije nego što se pojavi Isa alisan, pa ona pa kad se pojavi Isa ali Isa pa onaj ko je vjerovao u njega i živio na onom od tevhida što je što će ime došao. Sve do pojave poslanika, znači koji su vjerovali ono što su im došli poslanici i umrli na tevhidu jerovaldi znači wallahi su ni dan radi dobra djela znači oni će biti spašeni naravno jel'a a u stvari dalje kaže a, a nakon što je došlo poslanik salon selam i koji e, i koje živio tada od od kršćana od židova i bilo koji drugi naroda ko ne povjeruje poslaniku salon selam Muhameda sallallahu e, i umri na tome on njemu nema spasa on će biti u džehennemu i on ne može smatrati vjernikom. Pa makar vjerovao jel, u Allaha e, i sudnji dan i radio dobra djela e, na osnovu ono što im je došlo jel, preko kršćanstva, preko židovstva i tako dalje. Znači, e, nakon pojave Muhammeda sallallahu a.s. ko nije povjerovao u njeg e, bez obra bio kršćan i židov za njeg nema ima spasa i oko ovoga ne ima razilaženja, e, znači ne ima razilaženja među njacima ovog umeta. Onaj ko dana smatra da nakon što je došao poslanik sallallahu alejhi ve sellem da su nakon toga židovi kršćani koji žive na onom čemu žive od svoje iskrivljene vjere da su i oni vjernici i da će oni biti spašeni kada lađašano od njih ko bude radio dobra djela ko ima to uvjerenje nakon što smo poznati kuranski ajeti poznastav islama oko toga ta je da je otpadnik od vjere taj ne vjernik pogotovo i ako znamo hadis koji, koji bježi musliman svom saju kojim kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem vladati nefsu muhameden bi yedihi kaže, tako mi ono je ono kuće u ruci, ruci Muhamedova duša, kaže La jesme'u bih ehadu min hadihi l'umme jehudijun e unesranijun, thumme je mutu vele mi ju'min billedi ursiltu bihi illa kane min ehlin nar. Bilježi ga, znači, muslimoni predostali, on kaže kaže, neće šuti za mene, niko od ovog ummeta, misi se od ummeta dave, od onoga po, po, poslanik se na posla svim ljudima na dunjalu umeta davaka. Kaže u ovom hadisu, kaže ume, min hadih il ume, od ovog umeta, znači ono kome pozlada, poziva il kjafira i od muslimana koji su primili e, islam. Kaže, jedno bio, kaže, židov ili kršćanin, u nastavku hadisa. Kaže, a zatim, sume je mutu, valem juqmin, bilad i u sredobiju. Pa zatim, kaže, umri, a ne povjeri u ono sa čime sam ja došao, kaže, ila kanimin ehlinar. Neće tako uraditi, a da neće biti od stanovdika vatre. Naci ovaj hadis e, naravno Kur'anski ajet inna dina, inde Allahi al-Islam jedina kod da laže hano priznata vjera Islam i ovaj e, ajet koji e, ko malo prisponim u mei jept islami din tale yuqbala minhu onaj koji ko uzme neku drugu vjeru mimo islama neće mu biti prihvaćena nakon što je došao Islam sa poslanikom sallallahu alayhi ve sellem znači ja postojanje razjašnjenja opet ponavljam oko toga da li je ovaj ajet da li je muhkem ili je mensuh, kako kaže se muhkem znači da njegovo značenje i dan danas znači, njegovo, njegovo značenje, njegov prošli dan danas važi ili je mesuh ili je derogiran, jedno i drugo mišljenje postoji. I da spomnemo učenjaći, znači koji su učinjaci na ovom stavu, a koji su na ovom stavu, Eleneise, uh e, e, Naci ima dio muftijera koji kažu jel da je ovaj ajet derogiran sa a eto ma me yeb da koji islami dina veli ukvela منه dok većina učenjaka počevo od muđaheda od dahaka i ostali kažu da je ovaj ajet muhkem znači nije derogiran nego ima značenje tumačenje koje smo malo prije spomenuli Naci ali odnosno što koz malo pričam znači ono što je bitno ovdje na kraju spomenu to da ni svejedno bilo bio ovaj derogiran ili ne bio derogiran ne utiče na to ne utiče na njegovo tumačenje njegovo tumačenje istjedni s druge strane isto a to je da ova ajet ne ukazuje na to da židovi i kršćani koji danas živi nakon što je došla objava Kur'ana sa počjetkom ove poslanika sallallahu alejhi vesellem da da ostanu na onome na čemu jesu da ne povjeruju poslanike sallallahu alejhi ve da oni neće biti spašeni nigde nego da su oni kjafiri i da će da se ostanu neka vatre ako umru na onome na čemu jesu i ne povjeruju poslanika sallallahu alejhi ve sellem što opće poznato hermuslimana. Nač je ono što je najbitnije da se ovdje podvuče a to je da ovaj ajet sa njim se ne može dokazivati ono što se možda, kod neki koji ne razumiju ovaj ajet koji pogrešno tumače što se može čuti jel a to je da ukazuje to da će biti židovi kršćani sa spašeni na sušnjem danu ako budu vjerovali Allaha i sudnji dan jel i budu radili dobra djela znači apsolutno ajet o tome ne govori i nema zilaže među učenjacima jel da su kršćani i židovi koji ne povjeruju nakon nakon dolaska poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve i ne povjeruju u njegu, i ono sa čime je došao da su i na tome da će oni biti stanovnika Vat-3, bez obzira koliko slijedili, praktikovali ono što je prostalo od iskrivljene vjere, kršanstva i židovstva. Allah zna najbolje. Sljedeće pitanje kaže da li je selam alaikum, alaikum, selam, rahmetullahi, vabarakatu. Kaže da je novotarija da dva čovjeka odride sebi jedan određen dan u sedmici da obavljaju duha namaz u džematu. Naprimjer, samo petkom, a ne drugim danima. A, da li je novotarija da dva čovjeka odride sebi jedan određen dan u sedmici, da obavljaju duha namazu u džematu? E, uopšte, e, klanjanje duha namazu u džematu, e, nije poznato da je jednom hadisu, da je poslanih sam zdan klanja u džematu, da je postako da se klanja u džematu, nije se duha namaz klanja u džematu, jel? duha namaz je jedna fila koja, koja, za koju, koju klanja svako za sebe. Jel? Za radost noćne file, za koji je prinačeno poslanika sam sremen da je u nekim prilikama da su neki ashabi klanjali sa njim na filu jel, noćni namaz, mimo teravije, jel, da su klanjali noćni namaz u džematu sa poslanika sam sremen, za duha namaz jel, nije mi poznato e, i mogu e, tvrditi sa sigurnošćem da ne postoji nešto što ukazuju na to da se može klanjati, da je propisano e, da se klanja e, duha namazu u džematu. Znači, klanjati duhan namaz u džematu je e, helafu sunne, suprotno sunnetu. Duha namaz se klanja uh, svako za sebe, jel, u poznatom vremenskom uh, periodu kada se klanja. Uh, pa ako bi ta, uh, ta dva čovjeka ustrajavali na tome, bez objeva odredili dan, neodredili dan, ustrajavali na tome, ust, sa ustrajnošću klanjali duha namaz za žematu, strahovati je za njih jel, da bi došli sa novotarijom, jer to, jer to nije propisano uh, po pitanju duha i namaza. Allah zna najboljih. Uh, sa ovim jel, ja sam završio onaj dio onaj dio pitanja onaj dio pitanja koji koji je bio ostao od od, od, od prošli put zadnji put kada su bili odgovori na pitanja s obzirom da je, da da smo kasnili i, i da, da treba napraviti pauzu ja predlažim da da, da ovdje prekinemo sa odgovorima na pitanja ostalo je još 8 pitanja za neka sljedići put, da napravimo pauzu pa da nam onda ostaje još neki četrdesetak minuta da, da održimo predavanje e, vezano za Ešarije Maturidije. E, pa toliko je ali sada da napravim pauzu da vas odlašano nagradi svakim dobrom. Spanek, Allahume vevhamdike, šedven le ilah ilant estakvirke ve etubu ilike.